שיעור ראשון, חלק א', בשדה התעופה. שמי דוד ברמן. אני גר בשיקגו. אני גר ברחוב לונדון מספר 80. אני מורה לאנגלית. אני בן 45 שנה. אני מבקר בישראל עם המשפחה שלי. יש לי אישה, בן ובת. אשתי חנה היא בת 40 שנה. גם אשתי מורה. היא מורה לצרפתית. בתי סוזן היא סטודנטית. היא לומדת באוניברסיטה. היא בת תשע עשרה. היא רוצה להיות גננת. בני מייק הוא תלמיד. הוא לומד בבית ספר תיכון. הוא בן שש עשרה. הוא רוצה להיות ארכיאולוג. בישראל יש לי אח. שמו משה. אחי גר בתל אביב. עכשיו אני בשדה התעופה בלוד. חלק ב' במחס האם כל המזוודות האלה שלך? כן, המזוודות האלה של כל המשפחה. כמה מזוודות יש לך? שתי מזוודות גדולות וארבעה מזוודות קטנות. האם יש לך מה להצהיר? לא, אדוני. אין לי מה להצהיר. מה יש לך במזוודה הזאת? רק חפצים אישיים ובגדים. יש לי גם מתנות אחדות. איפה הדרכון? הנה הדרכון. בסדר? אתה יכול לצאת. תודה רבה. שלום. פגישה עם המשפחה. שלום דוד, ברוך הבא. שלום משה. מה שלומך? טוב מאוד, תודה. ומה שלומך? ברוך השם, תודה. איפה הדודה הנורית? היא יושבת שם. שלום דודה נורית, מה נשמע? הכל בסדר, איפה המשפחה? כל המשפחה פה. הנה כולם. הנה סבל. בבקשה אדוני, קח את המזוודות שלי למונית בחוץ. חלק ג' במונית. לאן אנחנו נוסעים? למלון הדר בתל אביב. הנה מונית. אתה פנוי אדוני? כן, אני פנוי. לאן? למלון הדר בתל אביב. בבקשה להיכנס. כמה עולה הנסיעה? עשרים לירות.